Записки на жената «Призрак». Музикалната мистерия, монодрама на Георгия Арнолдов Джо, по поезия на Яна Букова, ще има своята премиера в среда, на 2 юли, като част от фестивала Софийски музикални седмици. Как 15 фрагмента от стихозбирката, която излезе през 2018 година от издателство Женет 45, а после и в преводи, включително на английски в американско издателство, могат да се превърнат в музика и какво означава монодрама. Това е въпросът за отскок към разговора ми с композитора Георги Арнолдов Джо и писателката и преводач Яна Букова. Здравейте! Здравей. Здравейте! Ами, да започнем от там. Всъщност, аз казах мистерия с едно а, усмихване и намигване, защото можех, ако чета какво излиза в медиите, директно да вляза с двата крака в формулировката криминална музикална драма. Защо това ви ядосва? Това не е до ядосване, то е до... Това си говорихме с Яна Букова, когато видяхме това заглавие. Това е много трябва да се внимава с метафорите в българския език, защото всеки хваща каквото му падне и пише каквото му падне. Това Бета я така го съобщи. А, не, това не е криминална, а, не е точно драма, защото ако се каже драма, разбира се, разбира, че има сюжет. А, това е монодрама в класическия вариант, така както и а, създава за първи път Жан Жак Лусо през 1762 година в класическия вариант, както се появява тя в 19 век, в, а, както в прототипите си при Арнолд Шомберг, в Хуния Пиеро, в човешкия глас при Жан Кокто и при Францис Поленк. Тоест, това е един голям философски монолог, на, даден в, а, с гласа на една жена. Един голям философски монолог, който коментира света, който коментира нашите е, виждания за света, нашето изкривено разбиране за света. А, така че няма нищо криминално, няма нищо... Мистериозно. <съкък> мистериозно. А, Не, мистериозно, мистериозно може да би доверя, все пак има. има. Да. Защото всъщност моят подход като, като автор на текстовете в книгата ми, беше, че а, опознаването на света е един вид разследване. Ние имаме много малко а, информация какво се случва около нас. Събираме а, понякога път напълно случайни, а, несвързани си, следи а, и податки и се опитваме да създадем една картина на света, по същия начин, по който детектива разследва едно престъпление. Това е единственото, нека го кажа в а, а, а, едни а, а, метафорични кавички а, криминално, а, криминално а, положение в а книгата и в текста. Яна, обаче, а, света като обект на разследване предполага и една следваща стъпка в метафора. Света като, като престъпление, като резултат от престъпление, нещо, което всъщност влиза в, как да кажа, а, директ диалог с идеята, че света е едно добро творение на един добър творец? Не. А, методът е разследване. А, методът на разследването не се а, а, не каса единствено престъпление. Далеч, абсолютно съм далеч от това да твърда, че светът е престъпно място. Светът е изключително богато и сложно място, в което и престъпното и красивото съществуват едновременно. И доброто, и злото, както знаме, всички, постоянно, само а, Медите са едно място, където доброто няма много място, защото то не е новина, както много добре ви е известно и на вас. Но а, в, във връзка за, с това, за което се смехме преди малко, може би някой ден ще напиша поетичен текст, който ще има заглавия, не използвайте метафори в пиара. <laughs> не се получава. Така че Ре, още веднъж това е философска да. драма. Това искам да кажа като автор на текста. Добре, а нека само да допълня, че стихозбирката на Яна Букова «Записки на жената призрак» а, през 2019 е отличена с Националната награда за поезия Иван Николов. А, и да попитам каква е идеята за точно този подбор на фрагменти, 15 стиха, които да оформят монодрамата. А, този специфичен жанр-монолог... А, глас и музика, който всъщност е творбата на а, Джона, Георгия Ренолдов, Джо. Творбата на Георгия Ренолдов всъщност се основава на тези 15 фрагмента, които той бавно и трудно като в един гигантски пъзъл логически подбираше около 4 години и половина. Това общо взето 5 години, ще станат откакто както а, започна да, да мисли по творбата. Това беше някъде юни 2019 година аз бях в Канада там говорих с една певица евентуално да напиша нещо за нея помолих по, по имейла Яна да ми прати стихосбирката, така както издадена да имам визуално, да почна да мисля по нея, така че реално това е точно преди по същото време през 2019 година и това беше едно бавно, дълго мислене. В един момент помислих, че съм завършил от след това разбрах, че не съм завършил. Това тя се напълстяваше по лека-лека. Взимах различни фрагменти, комбинира ги по различен начин, подрежда ги, за да се получи този как да наръква, това процес на развитие на тази дама. Всъщност... Яна между нас казано някъде преди колко три или 4 седмици видя как е подредвата. Тогава и пратих чак да види. Тя, не, не... Е, тя не, не е работила върху това нещо. Тя не е работила като либретист. Тук не става дума за либрето. Тук става дума за същия подход, както е при Шънберг, когато взима на Рижиро, нали когато взима текстовете. Той просто се оговара с него, че ще работи по тези текстове и толкова и изважда Луния Пиаро. Тоест, сега а, в много късен етап а, писателката Яна Букова вижда какъв е даже подбора. Така ли? Да. А, а самото звучене, самата... Или това е изненада и ще а, бъде изненада. Наистина ли? Да. Това и аз ще го чуя до вечера за първи път на репетициите, защото те са репетирали. Така. А, вероятно е добро, защото вече има... А, Значи един път вече беше направен, но в Анковар беше изпълнена от mm -hmm. сега ще се изпълни в София. След в това различен днема... състав преди около месеца в Ванкувър. Да, на 29 май на Сопранко от операто във Ванкувър, Хедер Ползи. Е, вие двамата не бяхте ли там? Не, не, не сме били, защото шато... Да, т.е. сега ще има на изненада миста. и в интерпретацията, която Тази, чакаме която е. в среда. Да, и а, се очаква още една в Холандия, в Люксембург от други изпълнители. Така че това, което от си изпълнители, те са доволни, което им най-важното е ми казаха, че е било много лесно за... удобно. Не толкова лесно, удобно за пеене, защото това е нещо, което е много сложно. Особено в случай, когато моето изискване е да има един говорящ глас. Един глас, който се занимава с монодекламация и с нещо ръба между пеенето и, и говора. Нещо много сложно, защото вие знаете колко съвсем в друга посока тласна въобще музикалното драматично действие, цялото това италианско белканто, което ние непрекъсто слушаме гласните нагоре и надолу, без да чуваме никакви съгласни. А, и без да слушаме думи. Да думи. Говорейки за думи и за гласни и съгласни и звуци, всъщност а, ние ще чуваме, ли, а, ще чуваме ли думи в да. монодрама? Това е основното, което се чува и покрай тях се чува и музика. Мен това ми беше да, ясно. трудното, бавно правене. Това е пъсъл да реша как всъщност а, да не певицата, да спява певицата, да не се занимава с... А, някакви такива белкантови пеене. Uh -huh. значи, между другото, ние, той толкова ни е запластено в главите, белкантото, което по-късно премина в а, популярната музика, което по-късно премина съответно в поп-фолка. Така че това е ужасно пеене и вокализиране, uh -huh. а, което, между другото, ако забележите и ако видите в а, българската народна музика, класическата и Абсолютно нищо общо няма с това. Нещо е тканичното mm -hmm. бяло пеене, което е великолепно и там чувате великолепно всяка една дума. А, така че ние дълги така години ще трябва да се отваскаме от това вагнено във откритие на 19 век, което си е било за епохата нещо великолепно, но, но не е пригодно за днеска. И като стана дума за думи, все пак да отбележа, че текста ще бъде на английски язик. Той е в великолепния превод на Джон О'Кен и Екатерина Петрова. Всъщност това е вариантът на моите текстове, който излезе в САЩ миналата година. А а в определени моменти помежду частите на произведението ще има четене на български език на текста от актрисата Мартина Постол. Добре, сега аз знам, че поезията, а и не само и романът на Яна Букова а и другите и текстове много често изследват теми като утопиите в множествено число, насилието, моралния избор. Има ли звуков еквивалент в музикална среда на нещо, което не са просто думи, пуснати в пространството, но и разказ, наратив? Да чакаме ли наратив, въпреки това бягство от вокализирането, за което а. говори Джорнол of... Значи, ам, През цялото време ние имаме наратив, имаме разказ. Mm -hmm. Всяки един отделен фрагмент разказва определени неща. Не разказва а, фабула, това е обаче философски проблеми. Тези 15 големи фрагмента същност са 15 разказа, 15 погледа, 15 така, 15 така, визии за това, което се случва около нас. Тези всички изкривени утопии забелязвате как всъщност в момента и особено последните години с тия социални медии, с медиите непрекъснато ни поливат главите с всякакви утопии. Които, между другото, са изключително краткотрайни, изключително неверни, не по-малко неверни от тези, които са на Балокова. Балоковите утопии, между другото, за мен аз това, което съм чало опитах се да чета, те са не по-малко ужасни от това, което Одовела е направила със своята антиутопия. Така че, е... това е един поглед към тия неща, непрекъснатите, да го нарека, напани, някой да не наложи някакъв начин на мислене, който на нас не ни е пригоден или на Освен музика и думи, и а, разказ, използвате ли и други, други инструменти? Визуализация, мултимедия, класика? Аз а, все повече а, с а, времето започвам да, а, да бягам от идеята за а, мултимедията за използването на лайф електрониката, защото тя беше една така модна а, история, но тя не отиде нещо по-далече от Жан-Мишел Жад. Значи, ние можем да го чуем, жан в най-добрия вариант или жан Мишел Жад при различни други автори в лож вариант. А, но да, се оказа, че това е не повече от един инструмент, пореден инструмент, само че дет се включва в щепсала в мрежата, и той пак издава ни извод и направи нищо по-различно от това, което може да направи един. Инструмент. А, видео, видео не, не, е, екран. Не, не, не. Защото сега, сега си не спомням нещо, което ме впечатли тази сутрин, като преглеждах социалните мрежи. Много интересна реакция на Никола Груев от концерта на Масив Атак тази нощ. Звучеше приблизително така, че. Твърде много презентация, твърде много нали, мултимедия и а, а, екран за сметка на, на музиката. И ми е много интересно нали, дали а, мислите върху, върху визуалното зад а, наратива, шат, като че ли нашето време а, прекалено много залага на визуално. Мисля, че е много важно и следното. Както аз в моите текстове, така и Георги Гарнолов в неговата музика, ние много ценим тишината и паузата. Тоест, нещо казано трябва да има време, слушателя, читателя да, да, да създаде равновесие, да, да помисли, да усети, тишината е важен компонент на самата архитектура на нашето писане. Ако към всичко станам се прибави още една медия, да кажем и визия. Според мен просто става буквално прекомерно шумно. Mm -hmm, mm -hmm. Това е интересно. А, Визуалното а... ще добави шум, казвате. Ами не се добави шум, то ще добави хаос, защото ние от тази прочута дата 31 август 80 980 година, когато MTV започна да бълва, uh -huh. цялата музика стана много клипаджиска и много като реклами за празни продукти. И тя става все по-зле и по-зле и аз това, което е, удивително, така трудно ми е, ако случайно нека да седна в някой ресторант, да помоля да ми изключат екрана, който пуска поредните някакви клипове на поредните групи, които по пореден, изключително скучен начин правят нещо. Ана много, така да го нарека, е, много голям проблем в цялата музика, защото музиката принципно е много, по, много повече от това, което ние, ние ще се опитаме да го разкажем с картинки. Да, театър е друго нещо, киното е друго нещо, това е друг тип изкуство, но, за съжаление, ще го кажа директно, всичките тия музикални клипове не успяха да стигнат на нивото на киното. Е, един-два, които са, може би, на които режисьор е Девид Линч, заедно с негови екип, които правят такива, да кажем, примерно при Рамштайн на техните клипове. Значи тук само да кажа, заснемането на изпълнение на концерт, на класическа или рок или джаз музика е друго нещо. Това е съвсем друг жанр. Yeah, много малко време ни остава, но ми се иска да... Тигна ми до този въпрос, който на мен ми е много любопитан, конкретно в случая с Яна Букова, защото освен с поезия ние познаваме и като ключов преводач, примерно поезията на Сафо от старогръцки на български Самата Яна обаче в уникалната ситуация и самата Яна да е превежда. Ето сега всъщност ще звучи а, превод на английски на стихосбирката на музикален Яна. Превод. Музикален превод. Да. Допълнително и за това. Превод. Музиката е превод. Точно това ми е въпрос. Особена роля на преводачеството, а превозвачеството. Нещо, което да ни превози от една, от един свят, този на музиката, в поезията и обратното. Нещо такова ли ще видим, такава мощна метафора? Аз по-скоро смятам, че ще видим равноправно сътрудничество между слово и музика. Както Георгия Онудов най казва, съвременната европейска а, музика произхожда от сътрудничеството, равноправното сътрудничество с словото. Това е нещо, което в последствие почва да се губи. А? бих казал, че произхожда от словото. Тя е слово. Слово о, без думи. Не. Значи, тази историята на а, инструменталната музика а, и ако човек много внимателно се взе в нея, а, цялата с... изключително инструментална музика, която може да видим при Шопен, при Лист, да кажем, съвременната музика при един съвременен композитор, който пише, тя произхожда много от ориенталската или средноазиатската традиция. Свирането на инструмент, виртуозното свиране на инструмент е Средноазиатско, това е китайско изобретение. Оркестрът от този тип са китайски изобретения. Европейската традиция, от античността, от епохата на Сафоза, кое която спома. започнеме. Тя е традицията на говорене и, и на, на мелодекламация, да. на монодекламация. И всъщност това, което е много важното за, специално за 20 век и за за, общо, за цялата съвременна музика, най-добрите области, те са резултат на текст. С огромен интерес към това, което сте сътворили вие двамата, Георгия Рнулодов Джо и Яна Букова, благодаря ви, че бяхте в Хоризонт Довет преди премиерата на записки на жената Призрак в среда на 2 юли от 19 часа Камерна зала България. Едно от събитията, които основателно провокират интереса на познавачите в мащабната програма на Софийски музикални седмици. Музикално-поетична мистерия ще остана на тази дума, която не дава отговори, а поставя въпроси.